Знову тоді Алкіної до нього у відповідь мовив в грудях чужинче, моїх не таке вже серце, щоб мало гніватись марно, краще в усьому дотримувать міри. Свідки батько наш Зевс, Аполлон і Палада Афіна, що отакий от ти є, та ще й думки зі мною одної, Мав би дочку мою, тут залишившись, і звався б жаданим зятим моїм. Якби хотів ти лишитись, то дав би тобі я дім і маєтки свої. Противолі ж ніхто із феаків тут не затримає. Зевсові батьку було б це нелюбо. любо. Твій же від'їзд від селя, щоб знав ти це добре, на завтра. Я призначаю, лежатимеш ти оповитий глибоким сном, а інші гребтимуть у тиші спокійного моря. Поки в вітчизну і в дім свій, чи де тобі, Любо, прибудеш, навіть коли б цей далі було ще за острів Евбею, він же край світу лежить» як розказуються очевидці з наших людей, що возили русявого раз Радаманта, в краї тім Тітія, геї, могутнього сина, провідать. Наші тоді без труда дістались туди мореплавці, і дня того ж самого легко вони повернулись додому. Скоро побачиш ти сам, що мої кораблі найбистріші, «Веслами наші гребці уміють похвилі вдаряти!» Так він сказав, і незламний зрадів Одісей Богосвітлий, і молитовно звернувся, і назвав на імення, і промовив «Зе все наш батьку, Якби ж то слова Алкіноя збулися справді, мав би навік він тоді на землі хлібодатній, Славу не вгасну, а я б до вітчизни своєї вернувся. Так між собою удвох про все це вони розмовляли. Білораменна арета служницям збеліла тим часом, ліжко йому вперед сінок внести й подушками заслати з пурпуру гарного зверху покрити його килимами і ковдру покласти пухку, щоб було йому чим укриватись. Зараз же вийшли світцем у руках і спокоїв служниці, а як м'яке вони ложе старанно йому постелили, до Одіссея тоді підійшли і його запросили. «Іди спочивати, чужинче!» Постеля тобі вже готова. Так говорили вони, і з радістю ліг він заснути. Так, незламний в біді, спочивав Одісей Богосвітлий, В ліжко різь бленне поринувши, зразу в лункім перед сімку. Ліг Алкіной у середніх покоях високого дому, Де господиня-дружина з ним й постелю. Дилаила.